Allahumma rabbiyalalamin. Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah. Nahmadhu, dan wanasta nistaghfiru, dan wa nagoz bilAllah min shurur ambusina, dan min syi'at amalina. Man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man Ashhadu an ilaha illa Allah wahdahu Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa Allahumma atina nafsi taqwaha wa zakkiha Anta khayru man zakkaha Anta waliyha wa mawlaha Amma ba'du Ikhwatul iman, ikhwatul din, azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ikhwatul iman. Dengan limpah kurnia Allah Jalla wa Ala kita boleh sambung majlis taklim. Malam ni kita hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 <tuh> <tuh> <tuh> dia bagi tajuk Larangan saling benci Membenci Ataupun hadis ini kita boleh kata Atika hidup bermasyarakat uh, Saling dengki uh, Larangan saling mendengki Ini adalah atika Hidup bermasyarakat uh, Dia suruh, dia kata 300 meter left Menyimpang jauh itu <laughs> 300 meter dia suruh pusing Ini hadis berkenaan dengan membentuk masyarakat madani Membentuk masyarakat muslim Ikhwan apakah pembentukan masyarakat muslim Masyarakat muslim ini bagaimana kita nak bentuk dia Masyarakat muslim Tanda masyarakat itu masyarakat muslim Kena ada satu Apa? Turki punya lambang ke? Kita masuk ke satu tempat dia ada satu lambang keturkian. Ah itu maknanya masyarakat Muslim. Is it right? Dia pelang dia pelang gemuk. Adakah itu lambang masyarakat Muslim? Kita masuk satu pasar. Ini pasar, ini masyarakat Muslim Muslim village ini Semua orang lelaki laki pergi market pakai jubah Itu adalah simbol, trend kepada society Muslim Muslim society, is it true? Hadis ini memberitahu kepada kita Hadis ini menjawab, ini masyarakat Muslim ini jamaah yang kita nak bina, ini peribadi yang Muslim yang kita nak bina, ini saksiyah, Islamiah insaniah Yang kita nak bina, kita nak tebuk jiwa manusia, kita nak rawat jiwa manusia, nak didik jiwa manusia, menjadi masyarakat ini. Mari kita lihat. Saya berhajat nak habiskan hadis ini, jadi saya tidak akan merepek banyak. Bagus, <tuh>, saya mendapat pendidikan. Alhamdulillah. Baik. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, 'Tidaklah kamu berdebat, tidaklah kamu berdebat, tidaklah kamu berdebat, tidaklah kamu berdebat, tidaklah kamu berdebat, tidaklah kamu berdebat, tidaklah kamu berdebat, dia? ai matian hmm. wala yabih wala tahasadu wala tanajshu wala tabagadu wala tada wala tadabaru wala ya yabih dia wala yabih Tola jebeng, bagdu kum pada jebeng bagdel. Wakuonu ibadillahi ikhwan. Al-Muslimu ahl-Muslim, la yizlumu, wa la yikhzuluh, wa la yakzibuh, wa la At-taqwa Wa yushiru ila sadrihi Salah samarat Bihasbin Bihasbim ri'im Bihasbi imri'im minashari An yahqira Akhahul muslim Kullul muslim Ala al muslim Haramun Damuhu Wa maluhu Wa muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kecik sangatlah dia punya Melayu ni. Sambik inilah besar sikit. Okay. Beromok tak nampak ustazlah. Dulu baca buku macam ni, hamailah gelap ke cerah ke. Dan ni tak nampak. Bukan mata saya silap, tulisan tu kecil sangat. <tuh> mata al-faldi tak silap. Apa cerita ni besar sikit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ada ada satu sahabat kita daripada eh saya lupalah. Eh dia membuat dia membuat dia buat kamus campak dia dia penulis kepada satu kamus campur dia hadiahkan kepada saya. Nah, dia kata sabda itu sabda itu bahasa bahasa Jawa yang bahasa campur lah bahasa campur yang klasik dia tu sabda dan firman. Kata dia pada asalnya perkataan sabda di firman itu digunakan untuk Sang Mahadewa, Sang Mahadewa. Jadi kemudian dipindahkan kepada bukan bahasa bercampur-campur-campur-campur akhirnya bahasa rasul kita nak bagi apa nak abang kata perkataan rasulullah itu lain daripada yang lain sikit baginda isannya mulia ha, dia kata dikekalkan perkataan sabda itu bahasa campur lama kata dia dialah kata dia bagi satu kamus campa kat saya campa ni apa melayu campa kan apa nama dia tu haji Yusuf kah Firman Allah Taala, firman Allah Taala. Allah Taala berfirman. Kadang-kadang kita kata wah firman Allah Taala. Bahasa Arab qala Allah Taala. Terjemahan bahasa Melayu kita telah berkata Allah. Jadi untuk mewujudkan apa itu perkataan orang kan beza sikit. Maka dikatakan Allah Taala telah berfirman. Ayah pun kita terus kepada bahasa Arab qala Allah Taala. Bila datang hadis Nabi kita kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu terserjemah Melayulah sebahagian kawan-kawan kita baca kamus dia kata tu pakai sabda kat nabi ni kata nabi telah berkata sebab dia kata masih ada pengaruh lain atek kita lah memberi memberi apa tapi artinya perkataan sabda dan firman itu nak merujuk kepada perkataan yang yang besar Yang Yang mulia Kepakatan Arab itu kadang-kadang elok kita kekalkan Kita simpan dengan kawal Sebab ada hadis lah Ada hadis Macam mana bunyi hadis tu Qawla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qawla Rasulullah Bacalah Qawla Rasulullah tu biar kekal dalam bahasa Arab Qawla Rasulullah La tahasadu Qawla Rasulullah Baginda berkata la tahasadu. Dia sahabat ni kata kalau usah duduk dengan dengan kami, usah tak boleh kata Nabi bersabda kami tak apa seronok. Kecahlah Nabi berkata, itu kami lebih lebih suka, Terutama dia yang buat komus campur tu. Kita dia lebih suka kita kata Nabi jelas berkata. Sajalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Jangan kalian jangan saling dengki. Jangan saling tanda jush. Jangan saling membenci. Jangan saling membelakangi. Jangan pula sebahagian kalian menjual di atas jual beli sebahagian yang lain. Serta jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya Tidak membiarkannya Campa memberikan pertolongan Tidak berbohong kepadanya Tidak meremehkannya Taqwa itu di sini Seraya menunjukkan kehatinya tiga kali Cukuplah Bagi seorang Seseorang suatu keburukan Bila dia menghina saudaranya yang Muslim Setiap Muslim itu Haram darahnya Hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwal Iman. A'azakumullah Ini hadis yang kita baca pada malam ini. Hadis ini Ikhwal Iman. Nabi saw. Sebut kepada kita ikhwan untuk merawat masyarakat. Nabi membina masyarakat baru. Nabi datang. Antum bayang. Nabi datang dalam keadaan masyarakat Mekah itu pokok peranda. Sistem perkahwinannya rosak Sistem kekeluargaannya hancur Sistem masyarakatnya hancur Ekonominya, politiknya, kebangsaannya habis Pendek kata moralnya Ekonomi moral ke Moral apa, apa pun Down Teruk Teruk sangat Bila Nabi tengok benda itu ya kawan Apa Nabi buat Wahyu turun pada Nabi Maka berlakulah proses tarbiyah tasfiyah dan tazkiyah Tiga 3% ni berjalan. Tasfiyah proses apa? Nak buang apa yang kotok-kotok ni. Benda-benda tak betul nak bersihkan. Tazkiyah memasukkan dalam hati ni. Masuk balik dalam hati apa yang perlu diisi. Tarbiyah apa yang telah diisi dan apa yang telah dibuang nak dipastikan yang isi tak keluar balik, yang buang tak masuk balik. Tarbiyah mendidik pastikan benda itu berjalan elok maka akhirnya terbentuklah masyarakat masyarakat selepas daripada hijrah kita panggil masyarakat rabbani ali imran Allah kata kunu rabbaniin jadilah masyarakat yang hidup mereka itu berhubung dengan dengan tuhan mereka maka di antara benda nabi buat nabi buat ikhwan yang ni kita baca ni masyarakat islam Baik satu orang Islam itu di mana ikhwan hak pertama Nabi kata apa dia na qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu. jangan hidup dengki mendengki jangan hidup hasad menghasad orang Arab kata likulli zinmatin mahsud likulli zinmatin mahsudun bila satu orang tu memiliki nikmat akan ada orang yang tak pu hati dengan nikmat yang dia yang orang itu dapat. Bila satu orang itu dapat nikmat akan ada orang yang tak pu hati. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya dia dia kata i'lam an al hasada i'lam annahu la hasada illa ala ni'matin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 kita harap nekmat yang ada pada dia tu hancok lebok. Walaupun nekmat tu tak mai kat kita sekalipun. Kalau mai kat kita, kawan dapat nekmat tu hilang nekmat, punah-punah pun, pun hidup dia. Nekmat tu main kat kita. Lagi kita seronok nak kata pada muka dia. Kalau nekmat tu tak mai kat kita pun, kita draw. Orang Melayu kata biar putih tulang, jangan putih mata. Kata orang Melaka. Kata Imam Ghazali ikhwatul iman i'lam annahu la hasada illa ala Manusia tidak akan hasad. Tak ada bab hasad melainkan di atas nikmat. Tak kira kiralah nikmat hidup, makan, sihat, pangkat, darjat, macam-macam. Artinya ikhwan, masyarakat yang Nabi jumpa adalah masyarakat yang penuh dengan iri hati. Sebab Nabi kata la tahasadu. Nabi minta dinafikan semua jenis hasad. Sapa Nabi tukar Nabi kata Tidak ada hasad dengki Melaikan pada Isnaing kan? Pada dua Orang itu ada harta Dia ke jalan Allah Orang itu ada ilmu Dia menafaalkan ilmu ha, Nabi kata Kalau kamu nak Nak berhasad Kamu nak cemburu Supaya benda ada kat dia Tumai pada kamu ha, Dalam dua bab ni Biar kamu ada harta lagu dia Biar kamu ada ilmu lagu dia Kamu ada ilmu lagu dia Kamu nak buat lebih daripada dia kamu ada harta macam dia. Kamu nak buat lebih daripada dia. Takharub diri kamu kepada Allah. Bukan minta harta dia, kesihatan dia, kebahagiaan dia miliki tu punah mana. Kalau kita tengok satu orang tu boleh ni'mat. Kita geram, geram. Dia sakit hati. Bermakna kita masuk dalam larangan Nabi. La tahasadu. La tahasadu. Sekali-kali. Apa jenis hasad pun tak mahu ada. Lepas tu khutul iman. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala Kita ambil manfaat daripada dia Dia bersusah payah pergi cari Sebab-sebab hasad Dia pergi cari dalam kitab dia Sebab-sebab manusia ni boleh jadi hasad Apa dia? Manusia boleh jadi dengki Dia senaraikan tujuh bab Ada tujuh sebab manusia ni Biasanya terlibat dengan hasad Kajian dia lah Yang pertama dia kata apa dia? Yang pertama dia kata al adawah wal baghdah huwa ashadu asbabul hasad. Manusia ni dia nanti iri hati dia tak boleh tengok kawan tu ada harta ke ada apa dia geram. Dia minta iri hati bagi pelengkok buat. Pasal apa? Yang pertama Imam Ghazali kata kerana adawah wal baghdah. Kerana kita ada musuh dengan dia dan kita ada benci dengan dia. Wahwa ashadul hasad. Nilah nilah dia kata. Hak dahsyat sekali. Inilah hak besar sekali. Kita tak tahu lah benci. Kadang-kadang benci bukan pasal apa. Pasal bapak kita berkelahi dengan dia. Kita-kita nah, heret benci. Karena itu dia menyusul. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali. Apa dia? at Ta'azzuz. at Ta'azzuz. Apa dia? Ta'azzuz ni apa satu orang ni ayath qila alayhi yartafi alayhi Dia tak boleh terima satu hakikat ada orang lebih pada dia. Ini tak boleh jadi. Hang siapa? Hang budak kanyak. Hang budak kanyak. Mulut lembul pun lembik lagi. Hisap rokok vape pun tak betul lagi, asap keluar tak habis. Bismillah. Hmm. Tak saya duduk makan capati saya tengok dia terisak okok vape sekali dia sembuh hilang muka dia puas hati <laughs> puas hati sabit. okok keluar sikit-sikit dia tak puas hati ya kawan dia tak boleh terima ada orang lebih daripada dia kita belajar-belajar tak dapat tiba-tiba orang -tiba tu -tiba belajar dapat apa ni anak boleh jadi macam ni ha, sabar yang ketiga kata Imam Al-Ghazali al-kibr dah sombong dok ada dalam hati suka hina suka suka merendahkan orang bapa hang ride si aja bapa hang ride batik aja apa nak cerita dekat aku hangpa keluarga miskin aja telur besar-besar je kat agama pandai beraku lagi aku pi sembayang pusat hang pun tak lurus lagi law men cakap dekat aku hadi palsu kena dia takabur yang keempat apa dia ikhwan ya, kata Ghazali at-taajub kerana takjub dengan kelebihan diri takjub dia jadi takjub ai aku ni bukan calon orang ni ha apa no no in, in english ha english over apa? Please help me. Dia over, bukan over confident kan? Confident dia lebih yakin. Dia tengok diri dia tu eh. Aku bukan macam orang sebenarnya. Dia pening yang tak tahu kelebihan aku. Apa sebabnya? Aku tak, aku boleh. Aku boleh ni. Tak ujung dengan diri dia. Yang kelima kata Imam Ghazali al khawf min Al-Khawq Min Futil Maqasid Apa dia? Sombo, apa nama, dengki ni boleh datang Kerana apa? Kerana dia takut maksud dia itu hilang Arzali bagi contoh dalam Ahiyah Seperti satu dia bagi contoh Apa? Uh, perempuan yang bermadu hak Pertama pun nak ambil hati suami Yang kedua pun nak ambil hati suami jadi uh, pertama, dia kena tanding yang kedua. Sebab dia nak ambil makasib daripada suami dia. Maka dia ni, khauf al-khauf min futil makasib. Dia takut hajat dia tak sampai suami tak sayang dia lebih. Maka berlaku persaingan. Maka dia boleh dengki sama dia. Yang kedua orang boleh bawa contoh apa dia? Dua orang yang belajar. Masing-masing nak ambil apa? Nak ambil pandangan ustaz guru dia. Ustaz tak dendut, letak ayah. Dia tunjuk dia punya ikram. Dia tunjuk dia ini orang yang memuliakan ustaz. Maka bila ada orang lain buat kerja macam tu, dia akan jadi tak puas hati. Ketiga, Ghazali bagi contoh apa? Contoh, al-wa'izain. Ustaz sama ustaz, bila bagi nasihat kepada satu orang, masing-masing mengharapkan orang yang... Ha, dia jadilah. Saya ingatlah tuan tu usah panggil ustaz tu, dia pun bukan mengaji habis pun dia kan ngaji habis pun. dia jaya tu al-autah lah ya. hanya saya lain lah saya mengaji saya mengaji berkitab daripada lutut kuku ibu jari sampai jari kelingking semua saya mengaji lebih jadi saya ingat lebih afdal panggil saya kalau bayang saya lebih pun puan haci dia kena pelekeh kawan tu dia pelekeh je kawan tu dia harap kawan tu tak naik lebih daripada dia dia kena larangan Nabi yang keenam kata Imam Ghazali apa dia manusia ni mudah kena hasad pasal apa huburiyasah ataupun huburiyasah wa talabul jah li nafsihi min ghairi tuwassilu ila maqsud dia dia suka dengan kuasa dia suka dengan apa pangkat nama tiba-tiba ada orang lain nak pergi ke atas dia tak boleh terima dia mai hasad dengki Ataupun yang akhir kata Imam Ghazali yang ketujuh Khabuthun nafs Memang diri dia itu dah jahat dah daripada awal Tak didedahkan dengan Dengan al-ilmu wal-amal Apa dia? Ilmu betapa buruknya hasad ni Dan amal macam mana nak <tuh> menghindari hasad Dia tak tahu Jahat daripada dia Tujuh benda ni ikhlatul iman Imam Ghazali kata manusia akan terkena Sebab-sebab dia kata kita kata sababul hasad sebab-sebab kepada kepada hasad. Persitu Allah Subhanahu sebut pada ayat 32 daripada surah An-Nisa. Allah katakan wala ma faddala Allahu bihi 'ala ba'. Janganlah sekali-kali kamu rasa iri hati dengan kurnia Allah kepada sebahagian sama-sama sebahagian kamu. Jangan kamu ada rasa minta nikmat yang ada pada dia tu hilang. Persatu Allah ajak pada kita doa kan? dalam surah al hashar ayat 10. Allah ajak doa supaya kita tak kena hasad. Wal ladina wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman <tuh> taj'al <tuh> fi <tuh> qulubina <tuh> ghilla. Lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ghilan di situ adalah hasad, dengki, kianak, dendam. Ghilan. La taj'al fi qulubina ghilan. Janganlah ada dalam hati kami ni ghilan. Kepada siapa? Lil Lillazina amanu. Kepada orang yang beriman macam kami. Karena itu, ikhlatul iman, Allah gambarkan hati yang jahat dalam Ali Imran ayat 120. Allah gambarkan. Macam mana hati yang jahat. Allah katakan dalam ayat itu. In tam hasanatun tasu'hum. Wa in tusibukum sayyatun yafrahu biha. Wa in tasbiru watattaqu. La yadurukum kaidahum syai'a. Inna allaha bima ya'amaluna muhyta. Allah kata kalau sekiranya kamu dapat hasanah kebaikan. Tak sukhum. Kamu akan tengok muka mereka berubah kerana benci kebaikan sampai pada kamu. Itu orang jahat kata Allah. Itu hati yang tidak aman. Itu hati yang tak masuk perasaan persaudaraan. Tak masuk. Bila kamu dapat nekmat, wa nekmat. Bila Tuhan sentuh dalam hidup kamu kebaikan. Tak sukhum. Kamu tengok muka mereka ini semua ni berubah muka dia tu dah tak seronok dengan kamu wa in tusibkum sayiatun bila Allah timpa pada kamu keburukan kejahatan Allah timpa pada kita benda-benda seiat benda-benda tak elok ia farahu biha kamu tengok wajah seronok dia seronok sangat aku Dek kata tu Tuhan balas tu Allah kata apa pada kita kita manusia, kawan. Bila bila kita dapat naimah, kita tengok ada muka orang tak suka, hati kita tak seronok. Walaupun kita dapat naimah, bila kita susah, kita tengok ada muka orang seronok... kita put... Allah bagi ubat pada kita. Kita nak buat balik. Pangannya macam dia buat pada kita, kan? Tak. Quran kata apa? Quran kata wa intas biruwatataku. Sekiranya kau yang jadi mangsa itu. Kau sabar. Teruskan taqwa kau macam biasa. La yaduruhum kaidahum syai'ah. Sedikit pun... Kaid mereka itu. Apa? Lepas punya perangai tak senonoh tu. Rancangan mereka itu... Tidak akan sampai memudarakan kamu. Kau macam biasa. Tahulah kamu. Allah yang meliputi ilmunya. Maka antum tengok... Masyarakat yang Nabi bentuk ni... Masyarakat apa ikhwan masyarakat dikikis hasad dengki. Antum nak pakai jean pakai lah jean. Antum nak pakai t-shirt pakai t-shirt. Nak pakai tie pakai tie. Tapi masyarakat itu dihukum masyarakat Islam bila hati orangnya pakai tie, pakai jubah, pakai apa pun tak ada hasad. Itulah masyarakat Islam. Kita pakai celak berkatik. Kita pakai serban besar. Pakai jubah cantik punya jubah jubah yaman ke jubah yamamah ke mana jubah kita pakai tapi dalam hati ada hasad itu bukan masyarakat islam itu bukan masyarakat islam itu bukan society muslim tak pasal itu dirawat jiwa manusia maka kita hati-hati dalam hadir da'if, ada diceritakan cerita kan dalam hadir da'if kata Nawawi, da'if ini da'if yang yang disokong oleh yang sahih fadwa amal kata Nawawi tentang siapa yang ada hasad kan fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun al hatab bagaimana hasad itu memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu api tapi ada itu ada yang paif ala kulli halnya Imam Ghazali kata bagaimana kita merawat jiwa kita jangan hasad dengan ilmu ilmu apa ilmu kena tahu betapa buruk dan balasan yang tak elok kepada hasad dan dengan kita beramal, apa dia? Dengan mengecahwi, beramal, apakah balasan Allah Ta'ala kepada orang yang jiwa dia salim ni, sejahtera. Apa itu sabar, apa itu taqwa. Nabi bentuk masyarakat ni dengan apa ya khuan? Walatana jashu. Nabi bentuk masyarakat ni dengan walatana jashu. Satu larangan satu larangan. Tanah jasyu ni kita, kita, Dalam terjemahan Melayu Dia kata apa dia Kalau buku ni dia terjemah apa Jangan tipu kan Dia terjemah jangan tipu Boleh lah Walah tanah jasyu Anah jasyu ni dalam bab jual beli Kita boleh buyuh ni bab jual beli kita akan jumpa Dia ni perangai jahat Perangai jahat bukan ada apa pun dia tengok kawan tu Biar beli satu barang Untuk bagi satih Tawak-tawak dapat satih Okey, saya setujulah nak bayar-bayar lah. Dia bicarak dekat Dekat penjual tu Dia kata aku bagikan satih 50 mak Dia bukan mau benda tu Dia bukan mau benda tu pun Tapi saja perangai lalu tu Perangai tak elok Apa? apa mau om boleh apa ah tak dapat aku tak dapat ya? bukan dia mau pun benda tu tak ada apa dia saja dia buat lagu tu kadang-kadang dia pergi jumpa kawan tu dia pergi jumpa kawan tu berapa duit dia jual kan dia jual kat ah kat berdedik kata 150 apa 150 ah minta boleh dapat 95 kata lebih ya? bukan dah apa pun kadang-kadang kadang-kadang pe, pe, pe, penjual itu kena tipu, kadang-kadang pembeli itu kena tipu. Maka Nabi kata wala tana jashu, tak mau perangai lagu tu. Tipu menipu lagu tu tak mau. Wahai dia bukan dapat untung apa-apa pun. Tak mau Nabi kata. Jangan ada perangai lagu tu. Tak mau, tak mau, tak mau. Kadang-kadang ha, tak apa orang jual kan. Setapa lah saya bagi lebih, wahai dia bagi lebih tu, saya itu memang dia nak buang. Bukan dia rugi apa, apa pun. Kalau dia bagi pada kawan tu, Bukan dia rugi apa. Dia bagi dengan dia buang sama. Tapi dia tukar bahasa dia. Ambil hmm, ya sedekah lah. Tapi kita buat perang yang penipu macam tu. Tak mahu macam ni. Kalau kau nak sedekah, sedekah benda baik. Kenapa benda tu memang benda tu kalau orang kata minta free pun saya bagilah eh? aja tak pakai pun. Tapi saja dia. This charge saja, saja charge. 50 ha? Elok kawan tu bayar 50 kawan tu pi. Dia kata apa? Kalau dia minta free pun aku bagi. Taja tengok dia dapat bonus premium tahun ni lebih sikit, kena dia. Tipu menipu. Boleh lah kita terjemah tipu menipu. Elak dalam negara macam tu. Nabi kata wala tanajshu kata Imam Nawawi wa amman nahyu 'anil bay' 'ala akhi wa fa manawawi, al al bay'i akhi wan najshu fa wan najshu fasbiqa kata jangan wa sahih kata dia kata Imam Nawawi anna tanajush almazkur fil bay' wa huwa an yazidu fis sil'ati wa la rugbah lahu fi syara'iha bal bal yughayyiru ghayrahu fi syara'iha dia orang ni dia saja buat perangai macam tu. Maka Nabi pesan. Jangan jangan hasad dengki, jangan antut-antau masyarakat Arab, masyarakat menengah kan. Nabi pesan. Pasal tu Nabi tengok bila kurma basah duduk di bawah, letak kurma kering di atas. Sat lagi bila kawan tu nak kaut, dia nak kaut daripada bawah. Di atas nampak kering, dia nak kaut satgi jual dia kaut daripada bawah dia timbang dengan air. Nabi kata tak mau perangai macam ni. Macam ni semua tak mau. Nabi kata apa ikhwan? Nabi kata Wala tabagadu Nabi bentuk masyarakat Jangan saling apa dia? Jangan saling benci membenci Nabi kata Wala tabagadu marah Marah Sikit punya hal nak marah Kadang-kadang dengar cakap orang Biar marah kat orang ni Jangan Nabi kata Bila sahabat kata Ya Rasulullah Apa saya kena buat? Nabi kata La Ada kot hadis nama berapa? Hadis 40 ni Ya Rasulullah apa saya kena buat? Nabi kata la taghdab, jangan marah. Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, tahan marah dan bagi maaf. Tahan marah dan bagi maaf. Sakitlah ikhwan, ya, itu nama dia mujahadah. Kan kita belajar hari tu kan, hadis yang baru kita belajar minggu sudah sudahlah, bulan sudah. Tentang wasabru. Ha, apa wasabru? Dhiya'ul. Nah ha, dia cahaya yang yang panah Wasabru dia. Bila kita sabak kita rasa panas Bukan cahaya macam hari dia panas Kita perlu cahaya tapi duk lama tu dia tak boleh tahan Ulama kata sabak ada berapa ya kawan? Tiga kan? Sabak dalam taat Sabak dalam meninggalkan maksiat Sabak dalam musibah Ujian yang datang Agak Kesabaran Sabak ni berarti penggambar passion Passion lah eh? Bukan bersakit nah? Passion Betul Betul Bob? Come on baby Eh hey, I see you Boleh eh Sabar adik, adik, adik. Tapi sabar tinggi sikit meninggalkan. Ya nak tinggalkan Nak rokok ke Vip ke Sabar Sabar Sabar Nabi kata apa ya, kawan Nabi kata dalam hadis ni, Nabi kata wala tadabaru. Jangan tadabaru. Tadabaru ni apa? Tapi tak mempedulikan orang sebelah kita. Tak ambil tahu langsung. Hang punya pasal, pelingkuk bigak aku tak mau ambil tahu pasal Jangan Nabi kata. Tak kat tu kita berhenti antum. Tak kat tu kita berhenti antum tengok. The Muslim society tu macam mana? Imam masyarakat, keluarga adik-beradik, rumpun yang kecil. Itu macam mana? tu boleh bayang. Kalau semua umat ini boleh terikat dengan benda ni, Kita akan uh, bertikam lidah memberi pandangan yang baik-baik dalam mesyuarat. Tetapi tak ada hasad. Tak ada tipu-menipu. Tak ada marah-memarah. Dan tak ada sampai tak mau ambil tahu sama kita. Bagilah idea kita. Kita bila mesyuarat-mesyuarat ikhwan malu Allah. Sekejap aku kata, dia tersentak pula. Tak, itu bukan masyarakat yang baik. Masyarakat, masyarakat. Temp tidur, kita tidur. Temp mengaji, kita mengaji. Bagaimana sembilan dua puluh? Kenapa dipejamkan mata itu? <laughs> Itulah Society Muslim kan That bagus Time lah itu Kadang-kadang Ada masuk masjid Dia tulis besar Dilarang tidur dalam masjid Pun kuliah orang tidur juga. Bisa tengok masjid tu Dilarang tidur Larang Itu Itu kita tanya Haram ke makruh itu Larang Nabi <tapi> yang duduk dalam kuliah Dia lena Sobat tu Itulah Menggambarkan masyarakat <tapi> Nabi kata apa nabiga cha wala ya bai ba'dukum ala bai akhir bai bai ba'din janganlah kamu pergi beli di atas benda yang kawan kamu dah setuju dengan kawan tu jangan potong dia boleh selagi tak berlaku akad boleh tapi dia punya kesan agak tidak menarik selagi tak angkat jual beli selagi tak tukar barang selagi mereka tak berpaling boleh kita pi potong sama juga masuk Minang. Selagi balik sana tu tak terima, balik sana tu kata bagi seminggu, tapi dia dah masuk Minang. Kita boleh pi buat satu rombongan lain. Boleh pi buat. Rombongan Cik Kiah ni boleh masuk pula. Boleh masuk. Tapi kesan dia pemusuhan. Hang tahu aku suka kat dia. Hang dah ha. Kita mengajar di 40 sama tau. Han 40, aku 40. Kutlah aku 41, Han <tut> 40 juga. Sama-sama 40, mata nawawi. Han gamut buat lagu tu aku. Aku tak sangka Han beti-beti Kamlu lah. Ingat hmm. hmm. tak sabar kata Kamlu? Dharma. Dharma kata Kak Amir Gurga. <tut> <tut> <tut> <tut> tak macam tengok-tengok. Abanglah macam Quran. Gambar tu Yang ambil gorga jual apa? Dia jual Jagung rebuh tu Dia Kayu Setenggan kan? bukan, bukan setenggan Dia jual Yang mereka main tu kan Ambil daun bolan parik Main kuda Kuda longkang ha, Gambar tu lah ha? Sikit punya? Oh, sahabat ingat lah ha? Saya Saya tu handuk tarik tau ingatan Sikit punya gila ha? Lajus <laughs> Aslam Nak ambil jiran Dan pergi makan kan Dia kata no Kamlu Dhar Dharma tanya Kamlu tu apa Belukang lah Dia kata <laughs> Apa saya nak buat tadi eh? Boleh lah Kawan tu dah masuk Minang Tapi selagi kawan tu Tak kata ya terima Kita boleh hantar Satu rombongan Tapi kesan dia apa Tak elok Larangan itu nak mengwujudkan the very good society, very health society, masyarakat yang sihat. Nabi SAW, ikhwan Nabi kat, Quran sebut kepada kita ikhwan ayat 30 daripada surah An-Nisa. Quran kata ya ayyuhallazina amanu la taakulu amwalakum bil batil illa antakuna takuna tijaratan an Wala taqtulu anfusakum Inna Allah bikum rahima Allah kata Wahai oh, orang beriman Janganlah kamu makan harta kamu Sama-sama kamu Dengan cara batil Melainkan dengan suatu tijarah Satu perniagaan Antara dir Yang wujud Di antara perniagaan itu Reda meredai Dia dah reda nak jual Dia dah reda nak beli Dia dah bayar duit Dia dah bagi barang Kamu jangan pergi jumpa orang tu yang telah redha kamu piskat kamu nak beli pula jangan itu termasuk di dalam memakan harta dengan cara yang yang salah batil wala taqtulu jangan kamu fras kamu bunuh diri kamu jangan jangan kamu fras kamu bunuh diri kamu innallaha bikum rah inallaha kana bikum rahima kerana Allah dengan kamu dia cukup sayang Allah dengan kita ni dia cukup sayang dia buat undang-undang ni jangan hasat dengki, dia buat undang-undang ni jangan marah, jangan menipu, jangan kita sampai hidup tak peduli, jangan kita hidup dalam keadaan sepi sekat belian orang, jangan lagu tu. Kenapa? Kerana Allah buat undang-undang tu dia sayang dengan kita. Semua undang-undang tu dia protect kehidupan kita. Allah kata, "Wa may yaf'al zalik", siapa yang pi buat benda lagu tu? dia akan mengwujudkan pemusuhan dan kezaliman yang besar fasaufa nuslihi nara dunia dia tak aman dan bila dia mati dia akan masuk dalam neraka wa kana zalika ala allah satu benda tuhan kata aku nak bagi kau untuk campak hang masuk dalam neraka ni mudah saja aku Tapi aku tak mahu buang dalam neraka aku sayang dengan hang itu masyarakat nabi ikhwan. Sebab tu nabi kata apa dia ikhwan? Nabi kata wa kunu ibadallahi ikhwana. Hiduplah dalam masyarakat bersaudara. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara, ada hubungan, tak putus. Ya kita kadang-kadang kita geram ikhwan, ialah betul kita geram. Dua-tiga 3 hari. Orang tentu kata apa sallu alal sallu alannabi. Sallu alal nabi. Dua-tiga hari Hita pun geram betul ya? Hita dulu cakap ha? Dia geram betul ya? Dia bagi hujah Hujah pula tak masuk akai Hujah masuk akal. Kan? Ada mingguh sampai berjuta-juta Tak masuk akal. Geram lah? Ha? Geram betul ya? Dua, tiga hari rehat saham Assalamualaikum Bila muslim berjumpa Dua muslim yang berjumpa khairuhuma dua muslim yang berjumpa sebelum berjumpa memang ada ada apa ada tak puas hati hang simpan aku simpan sikit perasaan nabi kata bila dua orang ni berjumpa nabi kata wa khairuhuma nabi kata hangpa tahu tak antara dua orang had, tadi tak cakap lama bila depa mula berjumpa nabi kata hangpa tahu tak antara dua yang mula berjumpa balik ni siapakah yang paling baik nabi kata alladhi yabda'u bis salam yang mula kata assalamualaikum itu saya kata tadi assalamualaikum Sepatutnya bila ustaz duduk antum bagi salam. Assalamualaikum. Antum lebih baik pada ustaz. Tadi ustaz duduk assalamualaikum. Kalau antum bagi salam ustaz nanti heran. Ya nak baca hadis Bukhari tang mana ni? <tik> baik bagi salam. Nabi mula bagi salam. Assalamualaikum. Yahudi pun bila tengok Nabi jawab salam dia pun nak bagi salam sama Tomes juga. Dia pun ada Yahudi nak bagi salam. Ada kafirin saja bagi salam. Itu yang Aisyah dengar kan? Yang jahat. Salamu'alaikum. Mati. Tapi ada yang kata betul Ada yang kata betul eh? Assalamualaikum. Ada yang kata. Ada yang tersilap bagi salam. Assalamualaikum. Alaikumussalam. Nabi kata, Alikumussalam. Tahiyyatul mautah itu tahiyat orang mati nabi tak katalah assalamualaikum ataupun salamun alaikum bukan alaikum salam jawab lain memulakan ataupun, alaikum salam ataupun assalamualaikum tuduh mah bah orang kafir bagi salam boleh jawab tak boleh jawab quran dalam surah nisa kata jawab quran tak bahal kafir ke muslim jadi siapa bagi salam kita jawab tapi kalau dia bagi itu bukan salam tak usah jawablah Haji kum. Haji kum. Hmm, kita apa kata? Kau come, come ah. Ha. <laughs> dia bukan bagi salam pun. Tapi kalau dia bagi salam sungguh. Dia gayerah Muslim. Cina, dia bukan Islam tapi dia assalamualaikum betul makhraj, nahum sarah badak melekat. Hak huruf semua dia bagi assalamualaikum. Orang Melayu pula silap tajwid. Assalamualaikum. Mak, mak apa? Mak lazim saya. Kum. Saya pun tak tahu mak apa. Kum. Cina ni pula berbetul dia. Haji mana boleh kum panjang? Itu tak ada panjang. Itu pendek saja. Betul. Dia betul. Dia tak ada main-main. Boleh tak kita jawab? Waalaikumsalam. Syed Sabit dengan kitab dari Islam Muna Dia kata boleh jawab Tapi kalau kamu kata Wa'alaikum Pun sudah memadah Dia kata Tapi kalau nak jawab macam arahan Dia kata Assalamualaikum Kita kata waalaikumussalam Wa'alaikumussalamurahmatullahi Boleh Pasal dia bukan main Kalau dia main tak jawab main Macam Yahudi Tak ada lah Jawab salam Yahudi Pasal dia main Assalamualaikum Ya Muhammad Mampu ya Muhammad Aisyah dengar Aisyah jawab. Nabi Aisyah kata, Wa'alaikum samanglah perempuan. So, Nabi kata, Aisyah perempuan, doh jawab begitu. Kata, Alaikum, sudah lah. Dia sudah berkelan dengan pokok-pok tu. Kita berkelan dengan pokok-pok tu. Nabi kata, kita pergi power root ke dia. Dia pelan bertenaga, kita pelan doaif. Orang jahat ni, ya khuan, idea dia banyak. Badatil bagda' min afwahihim, wa matukhfi suduruhum akbar, dalam suara Ali Imran. Kamu dengar hat dia cakap di mulut tu kamu dah takut Tapi kamu tahu dah hat dia simpan dalam hati Lagi turut daripada hat mulut dia cakap Jadi jawab takat ujah kita takat tu Nabi kata kepada Aisyah Alaikum sudahlah. Maka menunjukkan ikhwan Masyarakat Islam itu masyarakat yang Sejahtera Sejahtera Hatu dia didik apa-apa sunnah Rasulullah kita ada pada diri kita. Kita simpan oleh elok. kepada hati kita macam ni ikhwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepas tu Nabi kata apa? Wa kunu'ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata al-muslim. Akhul-muslim. Nabi kata orang Islam adalah sedara dengan orang Islam. Lepas tu ada bab dalam perkara yang boleh merosokkan iman. apa dia? Orang Islam... Pergi minta bantuan orang kafir Untuk buat orang Islam Betul tak saya kan? Ba, boleh merosakkan iman kita Tak boleh guna musuh kita Pergilanya adik beradik kita Kita tak puas hati kita pergi settle dengan dia Bagi seribu Berday kawan tu boleh tak? Yang kena berday itu siapa dia? Abang kita, pupu kita Kita nak fight dengan dia tak boleh Dia fighter Dia polis evo Ha? Orang cerita Al-Fadhi tak ada masalah Dengan benda itu semua <laughs> Ini kata dia Ini cara orang terangganu bekerja Apa nama dia? Ha? Tak, dalam filem macam nama dia? Sunny Sunny You right, my brother? <laughs> Yang mai daripada KL tu nama apa? Kai. Kai atau Chai? Kai. Betul? <San noise> Main sahabat tengok. <laughs> <San noise> tak tahu boleh tengok. Pastikan hadiah 40 apa eh. <sharp> tak kala tak seimbang. <laughs> Ini cara orang Terangganu bekerja. Ini polis Terangganu. Awak polis KL. Tak pernah kita guna sebutir peluru pun Tangkap tu tangkap Baca hadis ni Jangan dimerepekkan Al-Muslim akhun Muslim Orang Islam sedara kepada orang Orang Islam Itu yang baru sekali apa? Bravo Bravo Bravo ha? Tengok dah <Sikis> <Sikis> Ajendra ha Haklima yang tugu negara aja tu kan Prabu, prabu. Ha? Komando dia apa? Hak duduk depan tugu negara di filem Karibat Hidup dia. Apa, apa nama seorang tu? Kamjat ke dia <Sikis> Bagus. Alhamdulillah. Itu itu menampakkan kita ada perkembangan politik yang sehat bila ha, kita sebut poli ego, tak tahu Itu politik yang tak sihat Dia sebut berabu tanya Kereta baru kah? Bukan kereta baru filem baru <laughs> ha, Lagi satu baru filem Apa? Ca Caurotas Caurotas -cau lah. ha, Nampak? Perkembangan politik yang tidak sihat <laughs> Al-Muslim akhun Muslim sedara <coughs> kita ada saudara akidah. Nabi kata apa dia? Ah ha, tengok masyarakat muslim, society muslim. La yazlimuhu. Nabi kita jangan buat zalim dekat dia. La yakhdhuluhu. Jangan hina dia. Wala yakdhibuhu. Jangan mendustakan yang benar daripada dia. Jangan dusta benda-benda. Aku benci dekat hang. Aku benci kebenaran tak akan berpihak pada hang. Kebetulan kita jadi hakim Masuk-masuk Allah mak Jiran kita yang kita benci Atau tak berpihak pada ha? Jangan Walai yahqiruhu Yahqiruhu Jangan sakiti dia Di sini terjemahan dia Dia buat apa Yahqiruhu Tak boleh menghina dia hm, Tak boleh hina dia Nabi kata apa dia At-taqwahahuna Di sini Apa yang aku ajak pada hamba Ada impon di sini ha, Daripada perkataan Nabi At-taqwahahuna lah Berlaku khilaf di antara ulama' apa Di antara ulama' bahasa dengan ulama' palsapah Kerana Nabi kata At-taqwahahuna Nabi kata taqwah di sini Lepas tu ila sadrihi. Nabi tunjuk tanda dah Nabi kata taqwah di sini Maka ulama'-ulama' hadis Ulama-ulama cenderung kepada lafaz ni, mereka kata di sinilah berjalannya akal manusia bukan di sini. Di sini hanya tempat letak saja. Akal, akal otak kita di sini, yang dikatakan akal itu hanya menerima di sini. Jadi hatilah yang mengarahkan akal. Sini dia. raja dia di sini. Nah, di sini. Ulama falsafah kata akal lain. Hati lain. Semuanya bermula dengan dengan akal. Sebab Nabi kata at hahuna di sini. Nabi tunjuk kepada dada dia. Nabi kata, Nabi ulang tiga kali. Betullah ya kawan memupuk. Berkenaan dengan jangan dengki, jangan uh, menipu, jangan marah, jangan sambil tak ambil peduli, jangan kita duk buat khianat dalam jual beli, pinang meminang, nak hidup bermasyarakat. Hamba Allah, kita ni adik-beradik, bersaudara, jangan buat zalim. Kita tak boleh buat buat zalim. Kita tak boleh apa? Yak zuluh kalau dia susah, kalau dia hina sampai tak tak tak mau terbit tulung dia langsung. Sampai kita bohong dia, sampai kita hina dia. Semua tu Nabi kata apa? Nya kewajan nih. Kalau hampa tak boleh simpan dalam ketakwaan kepada Allah, Hampa tak boleh membentuk apa-apa masyarakat. Betul lah, ya, ikhon. Betul sangat-sangat betul ikhon. Ya, Sadaqah Rasulullah benar. Kita memerlukan jiwa yang mengingati Allah dan hari akhirat. Baru kita boleh buat benda-benda dia semua. Ikhwan nak buat baik pada orang, buat baik pada kita. Pada pandangan peribadi saya senang, ikhwan. Sangat senang. Dia buat baik. Selagi kita tak balas baik dia, kita rasa malu Allah. Tapi kita nak buat baik pada orang yang pernah buat dajir kat kita. dok semai si khormat tak ada jawapan. Semua dok duduk megabang tengah malam. Ini buat susah dan kita tahu dia susah. Kita boleh culung dia Allah. Betul lah ikhwan nak masuk syurga ni. Tak ada kena mengena dengan harta dan nama. Di amal soleh. Ha, sama hmm. Itu kita keluar tadi benda-benda yang saya saksikan tadi keluar daripada masjid. Masa semalam ada satu orang duduk susah. Boleh tanya Susah Kita tengok kaki bendis eh? susah, susah Susah Kita Orang macam saya lah Bukan kita lah kan Orang macam saya Kita tengok hmm, Dia susah Aku pun susah juga Saya lah Kita pakai-pakai stoking Kita Al-Fadhil Nak naik kapal terbang stoking. Jalan lah tu Filya. Ada satu perempuan Muda Lebih muda dari saya saya tanya abang dah makan dah ke oh. saya teringat Ustaz Ahmad dan Ustaz Yuk, kita kat masjid ni. aloh ma aku al aku tak tanya apa orang kat dia perempuan wanita insan yang lemah ada satu lagu kan Rohana Jalil aku insan yang lemah hanya mampu berserah Rohana Jalil kan Kazul Aida. Kah? Dia semua pun nyanyi 80-an. Saya tak ingat ingatlah. Allah, langsung tak ingat. Saya <tik> <tik> kata tak ingat tak apa, langsung tak ingat. Okey, <tik> sama benda dekat lagi ni. Zaid Aida? Rahana Jalil kan? Ha, nampak. Ingatlah juga kan. Nanti aku ingat lagi ah. Ha? Dia pergi beli makan ke kedai sebelah beli makan bungkui beli ayak bungkui seduk tengok pergi hantar kat kawan tu randu ujian bukan abang dia bukan saudara dia bukan adik-beradik dia dia perempuan dia tu laki-laki dia boleh bagi makan Allahu Akbar Allahu Akbar ikhwan betul lah manusia masuk syurga dengan amal saleh, bukan dengan harta dia bukan dengan nama dia al-fadil binggir lah bajingan tengik lah kita lalu tapi dia pun kita tak tanya kaki dia berbungkus darah duk meleleh kita rasa geli pulak lagi Istighfarlah kita kepada Allah Kadang-kadang itulah agama Agama Agama apa yang kita baca dan dihidup Dalam jiwa dan daging darah kita Dan kita menghayati dia Itulah agama Itulah agama Ustaz, apa makna sabang? Ha, sabang macam ni, ada tiga Sabang, sabang ada tiga tadi kan Taat, jauhi maksiat, musibah Sabang, tiga-tiga tu menjauhi maksiat Kuat sikit Tiba-tiba orang meminta sedekah Ustaz Al-Fadil tak sabar Artinya Ustaz tidak ada agama Ustaz hidup dengan apa? Ustaz hidup dengan ceramah You, you loser and you liar man Loser mean? Mean loser? You lost everything Loser Kalah Liar mean? Pendusta oh, Pendusta Ara'ait allazi yukathibu bid-din? Tidak gagah mu tengok ramai mereka beragama tapi dusta. Sambungan dia? Fa zalikal ladzi yad'u anak yatim depan mata pun tak boleh lepas. Wala 'ala at miskin Orang miskin nak makan. Fuh oh, kecut saya tengok ikhwan. Wanita Umur muda daripada saya. Sayang tadi. You see what I see? Itulah taqah. Al-Haqumut sur. Hatta zurtumul cumul wa qami'ah. Kalla sawfa al -ha. ta'lamun. Al-Haqumut taqah sur. Al-Mal wal-Banin. Harta dan anak pinak. Banyak. Tapi jumpa orang miskin tak terasa kaya raya. Kita naik kereta besar. Iyalah kada tak tahulah dia bohong tak bohong tapi dia mai ketuk cermin kita. Dia tunjuk tisu. <laughs> dia tunjuk tisu. Pernah jumpa tak? Dia kita bawa oh, lagu tu. Dia bawa lagu tu kat kita. Ah. Kerja lain tak ada minta kat orang. Ketika itu dia cuba nak buat pertukaran kan. Satu tisu Yes. Lepas itu saya kata ya khuan Belum tentu Al-Fadil Sahibu Samaha Wa Al-Sahabu al fadila Akan duduk barisan depan Di hari, hari akhirat Akan diizat mola. Dah Kadang-kadang inilah Paling lambat sekali Orang yang tak senonoh Saya ya. Kita baca hadith 35 Ya khuan Satu pun tak amal lagi Satu pun tak amal lagi Apa, -apa? hadis sebut pada kita Yadul Ulia Khairun min yadisuflah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawahkan. Artinya kita menjadi pemberi. Pemberi percolongan kepada orang yang betul-betul memerlukan. Itu lebih baik. Kedudukan itu lebih baik daripada kawan yang menerima. Oh, InsyaAllah. Saya tengok saya terkejut wanita. Nampak pipi saya. Bukan pipi inilah. Pipi batin. Wajah kebatinan, ya. Karena kita nak cuti sekolah kan, kita cakap bagi tinggi sikit. Pak Sapah bahasa kita, menampar wajah kebatinan <tut> kita. Pang kata, seorang wanita. Ui dah syak. Kan. Abang dah makan dah. Oh tuh. Tadi waktu ni saya makan dengan Abang Amir. makan cendol. Balik KL hari Senin tu tak boleh. Makan gender ya. India datang saya tahu dari India tangan dia ada tali tu selekeh lah kan selekeh selok lah pendek saya lah bila dia duk main tu saya duk kona siapa tu Al-Fadhil dia duduk dia kata Haji satu Cendey boleh lah lapar lagi. Saya bila makan tawadduah saya tak tengok ah. Saya tawadduah. Amplop pinang kata tawadduah sangat. Bila lapar sangat. <laughs> tak buka. Pak Abah kata, "Ah, bagi kat dia Cendey." Dia, dia duduk depan tu dengan saya, saya duduk tengok muka dia. Selama dia duduk makan cendol dia duk perhati muka Abah Ame. Mude baca ilmu dia. Kan? Perhati habis dah dia makan cendol habis cendol saya tak habis lagi dia mai dia kata subhanallah aji aji punya muka kalau pagi-pagi minta sama Tuhan Tuhan nanti kasih ampun lagi punya dosa kita dok mengajar orang minta Allah ampun dosa kadang-kadang kita terlupa sababul asbabul maghfirah dok ada depan mata kita Allah terima doa hamba dia tak syarat tapi <laughs> dia minta baik supaya Allah ampun dosa kawan ni kau untuk bagi dia cendol semangkuk. Apalah ada pada cendol? Buah santan, buah air, buah gula, kan? Kalau ada kicap manis makan cendol lagi bagus. Itu nama dia ubat diabetes. Makan. Tapi semangkuk cendolnya harga seringgit 5 kupang itu boleh menebus kehidupan kesensaraan satu orang lain satu hari dia lapar kadang terlupa al-Fadil terlupa lupa kan pasal setiap orang, -orang saya katakan adil Allah Taala ni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim betul semua kita termasuk al-Fadil ke siapa pun ayat tu kan summaradadnahu asfalasafili kemudian semua itu wujud menunjukkan ada satu selang yang panjang daripada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mereka ni semua bagus elok semua berlaku perjalanan hidup mereka panjang sampai apa asfala safilin tadi ahsanu taqwim tiba-tiba jadi safilin. asfala safilin summa radadnahu asfala safilin baca tu Allah kata illal ladzina amanu wa amilussalihat betul ke tak ada alfadhi tak ada alfadhi mufti tak ada qadi tak ada alfadhi tak ada. menteri agama pun tak ada yang ada illal ladzina amanu boleh jadi antum semua ni apa sahaja nak beriman pada Allah eh ni kita baca hadis hidupkan kadang-kadang ustaz -kadang, benci kat orang lebih teruk daripada orang tak mengaji tak ada lagi lah. Ini hanya Tamsil contoh. Contoh. Amrun i'tibari. Benda tak ada kita anda. Okay? Tak ada. Pusuk hati keadaan. Orang-orang mengaji lagu ni kejumpa orang bagi. Al-Fadih semua hidup tak pernah derma lagi. Al-Fadih Ramadan ni abran sudah berapa, berapa banyak kalau zakat malu Fadih nak cakap. Orang bagi zakat ke Al-Fadih. Orang bagi zakat ke Al-Fadih. Oh masya-Allah ya Betul. Allah Taala mencipta satu agamanya maha benar, maha lurus. Fa aqim wajhakan lid hanifa. Luruskan hati kita pada agamanya lurus ini. Apa saja nabi suruh kita buat ikhwan, antum buat, antu akan tengok alam akan menjadi saksi di atas kebenaran kita. Alam akan jadi saksi. Allah akan hantar saksi dia. Allah akan hantar saksi dia. Lurus uh. Betul-betul menginsahkan Saya se tengok wanita itu Tapi seperti Suriman kata Milik siapakah gadis ini Hakicksan. Sebelum tu apa dia Milik siapa <SCRAT> Kan sebelum kan Macam mana Oh yang cik yang mula dia ha? Maksudnya ingat lah Macam mana mula dia Milik siapakah gadis ini? Ah, dekat, kan, uh, Mega pun ada satu lagu kan? Siapakah gadis misteri ini? Mega. Dia pun ada, satu, ada lagu hampir sama kan? Macam hadith lah. Hadith ini pun banyak bersamaan dia. <laughs> Nabi kata apa ya kawan? Nabi kita Bihas bin ri'im min syar. Hasb. Maksudnya cukup belah. Satu orang itu terlibat dengan keburukan. Cukuplah satu orang itu dikatakan terlibat dengan benda buruk, apa dia ayyah qira akhaul muslim. Dia ni dalam diri dia apa? Dihina saudara dia. Hina dok di mana ikhwan? Ya hina dok di hati. Kan ada dua sifat nabi kata pintu syurga ditutup kat kita kan tak masuk syurga walaupun seberat zarah menolak kebenaran dan menghina Allah dia ya. batrul haq nas dia ya. terkejut sahabat yang pakai baju baru tu kan ya Allah ya Rasulullah saya pakai baju baru saya sombong ke lah. nabi kata dak dak baju baru tak apa boleh jadi sombong tapi aku nak cakap bukan nak tuju tahun situ pakai kasut baru boleh jadi sombong kan boleh jadi sombong tapi dak aku nak cakap ni bukan tuju tahun situ pakai lah baju baru tapi pakailah kasut baru tapi aku nak beritahu menolak kebenaran dan menghina orang ginau. Cukuplah satu orang tu Dikata syar, dikatakan jahat. Cukup dah. Tak payah 10000, 20000 benda dia buat. Tak payah 60 tahun, 70 tahun minum arak, main judi, tak perlu, tak perlu. Cukuplah apabila ayah qira akhahul muslim. Dia hina saudara dia yang muslim sedangkan dia tak patut hina. Tak patut hina. Pelajaran lain ikhwan. Kadang-kadang pelajaran disampaikan dalam bentuk kasar pelajaran lain yang kita didik anak kan ayah dah ajar empat kali awak oh, bodoh tak tahu mana anak ayah ni itu bukan hina itu pelajaran kawan kita buat salah sabar salah sabar dia buat lagi sabar salah sabar sabar makan nasi kan makan dedak amolah nak tanya tu itu bukan menghina itu pelajaran itu pelajaran mesti ada orang Kadang-kadang cara Rasulullah tu agak keras. Rasulullah berpali dengan dia. Bila dia kata saya berzina. Nabi kata ada yang berzina. Hang pegang aja perempuan tu. Eh, aku tak mendengar semua ni. Ya, Dari ya Rasulullah, saya berzina. Nabi kata, dah, hang kucuk dia aja. Dah. Dah, saya tahu lah apa saya buat. Nabi kata, dah, eh, hang peluk dia je. Ha, Nabi kita sudah, orang duduk bangan. Jom pergi semayang-mayang. Nabi kata, aku tak mau dengar. Nabi kata Nabi baca ayat Quran surah Hud innal hasanati yudhhibun as-sayyi'ah. Bila kita buat baik, kebaikan kita akan memakan kejahatan. Ya, kadang-kadang begitulah Nabi berpaling Nabi cakap. Nabi kata dekat apa? Sahabat yang kena rejam tu, "Ma'is kan? Habib kajunun junun? Hamil gila." Haminu marah ah. Dud tak duk memang aku dulu tu. Tapi yang kata hina ni dia bukan pelajaran, dia bukan pendidikan. Dia mah daripada rasa tak selesa ih oh nak peleceh bahasa dia peleceh Nabi kata cukup lah kamu terlibat dengan kejahatan bukan dalam memberi pendidikan penjelasan bukan dalam hal mahkamah pun dalam hal mahkamah kita bertahan yang Arab saya tak buat lagu tu dia fitnah saya dia memang lama dia mencik dengan saya yang tu tak masuk hina tak masuk mengaibkan pasal hak oh dalam perbincangan tak masuk hina saya tolak saya uh, pengurusi saya tolak cadangan sahabat kita saya rasa korang mana sabar itu bukan menghina itu sistem dia tapi hina ni duduk duduk hina Al-Fadih duduk atas kursi tengok orang di bawah ni kecil ya Pak uh, pun tak serika saya serika pun oh, gunaji Dia buat muka macam ikan kayu, ikan temenung. Tengoklah. Tengok. Cukup dah Nabi kata satu orang terlibat dengan benda jahat bila dia hina saudara dia. Nabi kata kullu muslim 'ala muslim Setiap orang Islam atas orang Islam haramun damuhu, haram tumpah darah dia. Kita boleh pukul anak, boleh pukul. Tapi jangan sampai tumpah tumpah darah. Nabi kata, wa maluhu haram kita kampah hati dia, wa irduhu haram kita, pejatuhan maroh dia, kehormatan diri dia. Ini nama dia society Muslim. Nilaah masyarakat Muslim, ikhwan. Jadi jangan bayang masyarakat Muslim kan, semua jalan dengan tasbih. Ini nama dia masyarakat awlia. Ah oh, tidak tidak tidak tidak, tidak gitu. Kita berjalan pakai jubah, pakai serban bagai tak bagai, Bagus. Pakai serban. Jangan menyerupai siapa-siapa. Pakai serban, jangan mewakili mana-mana kaum. Mana-mana puak. Tak payah nampak dengan serban tu kita tarikat tu, tarikat ni. Kita ikut Ba'lawi ba kah? Ba'ba'ba' apa kah? Ba'din ala Ba'din kah? Tak payah. Ambil satu ke serban, letak atas kepala. Pasal apa? Ya Allah, Nabi pernah letak. Nak belik macam nak belik lah. Tak ada riwayat. Nak bagi depan ke gugut ke nak bagi senggek ke nak bagi cacak ekor ke nak bagi ekor duk tepi ke ekor duk belakang nak beli tak ada ekor terih ke Amanya apa punya biset ekor tak bawa lah hang tak ada sanad tak ada, sanat, tak, ada. Sanat, tak ada cuma saya terhulu sikit pembek sanad <laughs> dulu saya pembek sanad tengok ustazlah pembek sanad pakai serban tak ada tak ada baca apa serban kalau ikut sana saya belajar, kita lilit sereban. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adul amin. Cantik. ingat. Rahna jali ingat takkan. Hadir-hadir ingat. Merepek sahabat. Ha nabi bila belajar, belajar tak ada pun nabi pakai serban ya nabi pakai serban dia orang arab nabi pakai jubah nabi pakai jubah dia orang arab jadi apa keme guna jubah dan serban nabi dengan kita kerana benda tu sudah ada pada diri rasulullah apa saja bertemu dengan diri rasulullah ada barakah kita pakai Tapi Mekah, tapi umrah kita beli satu kita pakai kita bila nak pakai bila rasa nak pakai tak mesti raya, tak mesti tu, tak mesti ada mayat, tak mesti. Pakai, bismillah. Saya rasa saya nak pakai semain subuh. Letak, nak letak. Macam tudung atas kepala, pun letak. Lepas tu nak ambil roda hitam, buat hati kepala. Letaklah roda tu macam mana pun. Tak perlu menyerupai satu-satu orang. Ha. Bila pakai sarban lagu ni, ha, kita ikut gang ni. Tak perlu, ya khuan. Itu semua dah pada sarban-sarban bida'ah. Saban-saban melampau, al-ghulu fil ibadah. Tak boleh. Warna apa pun pakai, jangan sampai pakai bila orang tengok orang tak kata, alamak. Akhirnya taypu sombah lah. Orang kata lagu tu, warna tu teruk sangat. Warna apa mata kita sedap pakai? Letak tepi kepala. Nak belit macam mana? Belit macam mana pun. Jadi bila kita senang sujud sudah. Kanan dulu ke kiri dulu ke nak letak ikat. It's up to you. Sah benar ha, ada cara. Imamah dalam bahasa Arab... ...dikatakan serban. Ketika Nabi masuk kota Mekah... ...Nabi buat fatuhul Mekah... ...dikatakan sahabat. Kata kami lihat. Imamah. Imamah dalam bahasa Arab... ...bermakna dipintalkan itu... ...dan diikat. Macam mana nak ikat? It's up to you. Nak tutup telinga... ...yelah kalau musim sejuk... ...sampai kerah telinga... ...tutup telinga. Oh. Tapi tak ada apa-apa... nak tutup telinga... ...sebelah buka, sebelah tutup... ...nak bagi tahu kita satu geng... Janganlah. Tak perlu serban ni kita pakai. Tak perlu simbol kita satu geng. Tak perlu. Kita pakai kerana mencintai. Masa so, Allah. Mudah-mudahan di atas itu Allah memberi ganjaran kepada kita. Tak ada lah. nak kata serban apa? Serban hijau? Tak ada. Kebetulan tu ada empat serban. Pakailah empat-empat sekali. Satu lilit satu belah ni, satu belah ni kebeculan antum pergi astur dia mungkin sejuk lilik sampai lehak-lehak siapa pergi tak caul lah <laughs> tak apa tapi duduk duduk tempat kita dengan panas keluar-keluar rumah perlu turun atas kepala satu sini satu pinggang piboh satu orang tak kata pakai serban orang kata sejak bila jadi lagu tu. <laughs> Kenapa buka agama bantah kita pakai serban? Pakailah. Buka agama bantah kita pakai jubah dah. Ya agama bantah tu ghulu dan tashabbuh. Ghulu dan tashabbuh. Mesti nak pergi ambil jumpa ustaz. <laughs> ustaz tolong jampi sat, serban ni tak kebuka pada plastik lagi. Ustaz pula buka cara buka. Ajar cara buka. Cara buka. Sedangkan yang balut serban tu kelam. Bukan syeh. Ustaz kata ada cara nak buka. Mana punya kelam balut kita pun. Tak tahu. Dia tulis situ made in Korea, made in Jerman kan. Lani serban made in England. Al-Fadli tengok-tengok ah bukan boleh sentuh semua orang ni. Ni mahkota Rasulullah. Cara buka Allahumma salli ala Muhammad, buka belakangan dulu. Angkat dengan penuh hormat Minyak atar ada tak ada sembuh sikit Tarik ribah Baluk-baluk bagi sebati dengan atar Syekh pakai dulu Dia nak test Kalau lembut ni nak, nak ambil kat dia Kalau kerah dia bagi Ini semua Abang Jamil punya otak. Pasal itu masyarakat Muslim macam kita ya kawan kita rasa nak pakai kepiyah. Kalau kita pakai kepiyah ni, kita rasa menambah soleh kita. Pakai. Pakai silakan. Agak macam melarang. Kadang-kadang berapa banyak kepiyah lemik ni, khan? berapa pedih harga dia RM3.50, RM4.50 kan? Pokok dia RM7. Ini RM3.50, RM4.50. Kita pakai. Kadang-kadang dia menyelamatkan kita daripada beberapa maksiat. Betul tak? Pakai kepiyah. Oh. Atau pergi jalan mana-mana kan Datang wanita-wanita tak tertutup orang Boleh tengok? Gamak tak tengok? Kalau saya lah nak tengok pelan-pelan saya tarik Tak biasa. Tak gemak Bukan saya pernah buat, tak pernah Saya tengok orang buat Al-Fadir tak buat macam tu Al-Fadir jaga mata <laughs> ha. Tak gemuk, tak gemuk. Tak gemuk. Tak gemuk. Pasal saya ada satu pengalaman dekat airport, saya belajar daripada daripada sahabat kita ni, saya tak kenal benda dia pakai kepiah. Dia memang tak tahan nak terencin. Kebetulan pancok tu memanglah time tak tahan pancok benar. Dan no? kita boleh tahan pancok tak ada orang. Saya tengok dia, saya pun tak tahan, dia pun tak tahan. Dia tarik kepiah dia. Dia bawa lampau kek. Baru dia pergi kat tempat fire briket tu. Tak berdiri tu kan. Ha? Huh? Dia tak gamuk. Betul tak? Tengok. Kepih lembik je. Boleh menyebabkan kita jadi warak dan orang perempuan kan. Kalau suami keluar rumah pakai kepiah dengan suami keluar rumah tak pakai kepiah. Keadaan mana kita lebih percaya dia keluar. Ha? Hmm. Hmm. <laughs> ha, kalau pakai sokok lembap. Kepiah ni lain. Kita abang mana kepiah? Oh, lemah. Awak ingat, ingat iman duk tang lah Kita sunnah lah <laughs> <laughs> Memang bini tak percaya betul. <laughs> <laughs> kita bubuh ni atas kepala. Oh, kita keluar. Oh, Suami memang laki, bini kita tahu. Had nama kata jantan ni kok mana pun dicuri tulang. Tapi taklah banyak sangat tulang tu. Berbanding tak pakai ni memang tulang penuh dah. Fahmion <laughs> ha. mana bagi kepiah songkok? Ha. Kepiah lain. Kalaisuah boleh diikat serban atas Agama tak larang. Ulama-ulama hadis yang duduk di bumi Andalusia semua tak pakai kepiah. Semua tak pakai kepiah, adakah ditolak hadis mereka? Tidak. Kesalehan itu agama yang i'tiraf. Kita panggil apa? Minda Peradaban orang soleh itu diterima. diterima. Masyarakat orang Melayu kita pakai jubah, pakai baju. Maksudnya saya pakai baju Melayu kan? Orang baik lah. Orang baik. Kalau pakai t-shirt, pakai jean, belum cucu lagi. Okay? Oh, kalau saya Al-Fadhil kan, macam ramah. Pakai baju Melayu dengan Al-Fadhil, pakai baju kemeja. Yang mana orang lebih percaya? orang nanti tak dengar ceramah dia 10 minit duk tengok baju dia. Ustaz apa ni? Ada saya mai ceramah saya tak pakai kopiah. Ceramah Israq dan Mi'raj. Tajuk dia akhlak Rasulullah. Saya pakai baju biasa, pakai seluar, kopiah tak pakai. Ceramah dalam masjid. Orang tua pakai soban nanti jugaklah. Tajuk berakhlak, ceramah tak ada akhlak. <laughs> Maka dia lah peradaban itu. Agama terima, pakai lah. Comel-comel, lelok-lelok sikit. Pakai serba. Serba hanya mana sabar? Tak payah lilik serba sampai tudah hilang kepala. Tak payah boleh-boleh, kawan. Benda wujud, wujud. Buat seperti dia wujud. Jangan rulu. Jangan melampau. Jangan tersyabur. Maka inilah society Muslim. Kita pakai minyak atar cantik-cantik. Rasulullah SAW pakai. Hati kita pun cantik. Tak payah, tak payah masuk tarikat mana Amal hadir ni dah Inilah tarikah kita Tariqah Muham Madiyah Ikhwan ya semoga Allah memberkati kita Sebenarnya ikhwan ya saya nak ajar anda membaca buku ni Anda kalau jumpa buku ni beli yang tu Tajuk dia 40 kisah palsu tetapi masyhur. Dia diberi kata pengantar oleh Dr. Muhammad Ruzaymi Ramli Ahli Majlis Fatwa Negeri Polih di antara benda, tapi buku ni telah dikatakan tak betul. Tapi sebenarnya dia betul. Di antara isi kadang, -kadang buku ni 40 benda cepat 40 benda dia, dia bincang pada ya kawan. Satu, Abdurrahman bin Auh masuk syurga dalam keadaan merangkak. Betul tak adil? Dua, Sayyidina Umar bunuh anak perempuan dia. Tiga, payung mah buat wanita. Kan perempuan kalau bagi lelaki dia kahwin lagi satu kan? Dapat payung payung mah <laughs> mau payung mah tak? <laughs> betul tak ada hadith payung mah? Ha, tengok cerita palsu bubuk syurah yang ni paling best bubuk syurah bubuk syiah Nabi Adam dan Hawa dengan pohon pokok Khuldi pokok tu dia cerita kayu koka dan bahtera Nabi Nuh Selaga Zamzam dan Nabi Ismail... Orang kata Nabi Ismail punya tapak kaki terbit Zamzam... -zam. Apa cerita? Melihat kemaluan pasangan ketika jimak rabun biji mata... Bini kita... Bukan bini orang... Bini kita... Kita sama dengan bini kita kan... Tengok aurat dia... Itu ah, yang dikenal tu tuan-tuan ceri mata Tak nampak hak besar... Oh... Al-Fatih pun buat kerja tak elok... <laughs> <galan> tua -tua, semua orang pun. Mesti mudah-mudah ada buat macam ni. Betul. Kaliwayat tu. Ni pun boleh buat riwayat. Mapa punya mangkak macam ni. Habis apa maknanya. Ni. Pinang kahwin macam yang mak. Ha. buat Tak kahwin ke? Ha. ni tak pernah kahwin. Mereka dia kahwin bini dia garang ke? Ha. Hmm. Betul tak salah satu makna kawin nak menunduk pan? Betul tak? Quran sebut kan? Menunduk pan? Tiba-tiba kita kahwin tak boleh tengok aurat bini kita. Rambut tak boleh tengok. Tangan tak boleh tengok. Kita kata kat bini kita. Yang-yang. Abang tengok rambut sikit boleh? Abang nanti tua rabun. Abang kita, kitab. Nah, tengok. Power tinggi. Nanti orang tahu abang nak buat kerja apa. Yaakuan. Rumah tangga. Kita Muslim dia akan jadi rumah tangga yang very dumb agile. Ha? Bukan emosi, benda ni kita bantah. Bukan pasal kita nak buat benda tu, tidak. Kita membela kebenaran. Jadi betul kebenaran benda tu semua. Bagus buku ni, penerangan. Uh, buku ni di busurah tak ada Tak ada lagi, tak ada lagi. Public Public publication House PTS Dia hantarkan benda Dia kata apa dah Bulan Rejab Bahasa ahli syurga Bahasa Arab Menuntut ilmu dari buayan Sampai liang lahat Betul kan Nabi sebut benda tu itu ziarah makam Nabi. Siapa buat umrah, buat haji, tak ziarah makam Nabi. Macam apa? Sombong kan? Betulkah? Sa'labah tak bayar zakat. Talak boleh menggoncangkan arash Allah. Syirik tak apa? Talak. Ha, ini menarik. Hindun. Betulkah hindun memanah Hamzah dan hindun meratah jantung Hamzah? Sudah dia. Hajarul Aswad sebagai tangan Tuhan... Betulkah Hajat bin Yusuf Asaqafi ni jahat sungguh dia ni? Hajat bin Yusuf lah punya jahat lah. Hajat apa? Hajat bin Yusuf. Dia dipanggil Abu Muhammad Hajat bin Yusuf Asaqafi. Garang. Panglima mesti garang. Tapi jahat sampai lagu tu kah? Dia pancung semua telaga kepala ulama, ambil kepala tu, pergi buang dalam telaga zam-zam. Hajat buat lagu tu kah? dengan. Pohbak menarik menarik menarik menarik. Cincin Nabi Sulaiman. Tak ada doa Nabi Sulaiman orang duk jual kata. Alqamah derhaka pada mak. Roh orang mati balik rumah. Nabi Dawud terpikat dengan wanita. Ukaysyah ingin memukul Nabi, Ukaysyah kan? Dia punya starting cerita dia macam mana? Rasulullah kan? Rasulullah kata Haa, ah, hari terakhir Nabi kan? Buatlah balik Ukashah kata. Nabi pernah buat dia kan? Cemeti. Okay. Suruh so, balik ambil Umar Fatimah kan? Tapi akhirnya dia, dia cum. Betulkah Ukashah buat lagu tu? Wanita bongkok dalam pesiwa Israq Mi'arat. Nabi cunggu wanita tu bongkok. Tanda umur dunia tu, tua. Betulkah? Betulkah? Fadilat Sementerawah. Zul Karnain bukan Alexander the Great. Betul? Anak zina tak masuk syurga. Sejarah terciptanya rokok. Dah syak dia khan. Mau nasib baca sikit ni? Nah? Nasib, nasib baik palsu. Bilalah rokok ni tercipta. Bukan surat 139. Tak sahaja-sahaja baca Sikit sahaja kita baca Antum Antun terukanya sejarah rokok ni Jadi Kami adalah umat Muhammad Padahal mereka bukan umatku Dan juga tak menganggap sebagai umat Abu Hurairah dengar Nabi kacau lagu tu Abu Abu Hurairah mendengar kenyataan itu Abu Hurairah kata Ya Rasulullah Pasal apa Rasulullah tak suka sangat Dengan pokok tembakau ni Ha siapa ambil pokok tembakau Nabi tak mengaku umat. Rasulullah kata sesungguhnya Allah mencipta Adam memerintah para malaikat sujud tanda penghormatan. Lalu malaikat sujud kecuali iblis dia enggan sujud dia orang kafir. Iblis berkata Allah berkata iblis apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud? Iblis kata aku aku daripada api, Adam daripada tanah. Iblis keluar dalam ketakutan Allah hamba Iblis kan Iblis keluar dalam ketakutan Hingga terkencing-kencing Dari titisan kencing Iblis itu Tumbuh sejenis pokok di nama tembakau <Susur> Nabi menyatakan Allah memasukkan mereka ke dalam neraka Dan sesungguhnya tembakau adalah tanaman yang cukup keji oh, Rupanya pokok tembakau itu daripada kencing Iblis Iblis takut ke Tuhan terkencing-kencing <Susur> ketua. Hmm. Sapa kata iblis takut ke Tuhan? Dia lawan Tuhan. Iblis pula dia dikaitkan sifat takwa. Bagi orang yang seorakok, syukurlah kamu kerana hadis ni palsu. So... Hmm. Betul ada apa lagi? Sejarah bewok, bewok beriman. Bayang bewok beriman. Kepalsuan ucapan Nabi masa nak mati umati umati Palsunya Fadilat potong kuku. Bilangan para Nabi seramai 124 ribu orang. Betulkah? Isteri menyediakan rotan untuk suami. <coughs> Apa nama dia? saya Yang Fatimah pergi jumpa dia kan? Apa nama dia? <coughs> Rosmah kah? <coughs> Muti'ah. Siti Muti'ah. Muti ah. Yang Fatimah pun heran kan? Nabi kata apa? Nabi kata Fatimah masuk syurga dulu. Tetapi uh, Fatimah masuk syurga. Tapi Muti'ah masuk dulu sebab dia akan pegang tali uh, unta. Fatimah heret masuk syurga. Maka dia jijak dulu. Maka Fatimah pun kan sampai dahsyat nah dia mekap-mekap balik Fatimah mai dengan Hasan Musin dia kata balik tak minta izin besok mai oh, dia kata aku minta izin kat hang seorang je kak ana hang ko tak minta izin oh dahsyat wanita tu very apa very apa apa Pat very particular <laughs> dia ni very particular <laughs> cukup particularnya melayu panggil apa Deliti. ah cukup teliti Betul kan riwayat tu sampai buat Sedia ayam, mekap Dibayangkan wanita soleh mekap duduk depan rumah Sedia rotan Itulah solehnya wanita tu Laki balik, kalau aku layan tak betul Ambil tongkat ni, balun aku aku Dia penat balik kan Dia tengok aku comel, cantik Aku bagi ayam dulu Patutlah Patimah kata Masuk syurga, aku tak pernah buat akali Lalu tu kunyah makan 40 kali. Bila makan tu kunyah nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam cukup 40 kali baru mm, telat. Hmm. Ada ada sunah ke? <laughs> ha usahlah kata ada faham ke. Lepas tu baring ketika azan. Lepas tu sebelum makan, sebelum makan jamah garam sikit. Tapi garam kena ambil dengan galimah, kelingking ke atas lidah. Nyam-nyam-nyam-nyam hmm. ha, Lepas tu baru makan benda lain Betul ke tu? Allah bertemu dengan Nabi Ibrahim Nabi Harun pencipta patung berhala Kepala Nabi Adam mencecah langit Tinggi Nabi Adam Kepala dia sampai naik ke langit Peristiwa pelik dalam Isra' Mi'rat Lepas tu akhirnya makan buah temikai Supaya dapat anak cantik Siapa nak anak cantik makan buah? Temikai Ya? Nak anak putih makan soya, kacang soya, kacang soya. Kalau nak putih lagi, makan susu kambin. Hmm? Kalau nak putih lagi, campur susu kambin dengan soya. Anak putih, nak anak cerdik, baca surah luk. Ma. Nak anak putih cantik, baca surah you. Nak anak perempuan, baca surah Maryam mak saya baca macam-macam suruh keluar macam ni juga putih pun dah. ada apa pun tak ada dia main macam ni mak saya pernah kata kat saya apalah silap aku baca sama Bagus ikhwan, buku ni ditulis oleh Ustaz Mus, Mus, Mustafa Muhammad Suki Ustaz so, Mustafa Muhammad Suki ni, orang kuala pilih Pahang Lahir pada tahun 1989, dapat ijazah muda, syariah ekonomi perbankan Islam Universiti Yarmouk Jordan, calon sarjana calon sarjana dalam bidang syariah fik, fik dan usul fik di Sinti Malayah dia terlibat dengan panel uh, Pikrah TV 1 Berdakwah bebas Nanti jumpa buku ni Sajalah bahan baca Angah tak anak-anak kita Alhamdulillah Ikhwan semoga Allah Memberkati kita Allah merahmati kita Panjang umur Sehat badan Pada kesempatan-kesempatan Yang akan datang Kita bertemu lagi Kata orang Melayu Kalau ada sumur di ladang Boleh hamba cumpang Mandi Kalau ada umur yang panjang bulan Januari kita jumpa lagi. Sebab bulan 12 kita cuti sekolah. Kita cuti. Ha? Ha kalau Allah, Allah kalau Allah bagi pada saya saya masih ingat jalan insya-Allah saya singgahlah. Maklumlah duk sana lama. Ya, tak tak tak <laughs> takut tak mana kelang, kelang, tak mana kelang. Tinggal Ikhwan sebagai akhirnya Selama antum dengar saya bercakap Kalau ada sesuatu yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah Tinggalkan Yang ada sama dengan Quran dan Sunnah Terima Jangan terima saya cakap itu bulat Bulat Perkataan yang kita ambil Hanyalah perkataan Rasulullah Adapun selain daripada Nabi Boleh diterima dan boleh di, boleh ditolak Itulah pesan para ulama untuk untuk kita semoga bermanfaat dunia sampai akhirat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikallahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa min amrina rashada wa ala nabi muhammad walhamdulillahirabbil ada